«Я виявлю милосердя лікарю, бо ви не знаєте, як це жити у світі, що ви його створювали. А я знаю. Я вже живу у ньому. Я сьогодні бачив зло, і в мене просто не стає мужності приректи вас на таке саме». Мій палець ліг на спусковий гачок Вибираючи вільний хід механізму, лікар увісні глибоко зітхнув, неначе й справді прощався з життям. І тут я побачив той перстень, точнісінько такий самий, як і персні на пальцях людей з підвалу. Перстень ордену. Я вже не раз бачив його. Тільки зараз пригадав, що зустрічав його набагато раніше У кабінеті Щербини